Усівшись на край ліжка, з якого, мов, порох, посипалися журнальчики і брошурки, прочитав рядки зі шпальти. Психічно неврівноважений злодій на прізвисько Шнур сьогодні вночі здійснив нахапну втечу по дорозі до місця ув'язнення. Як передачають експерти, цей звір, у людській подобі одержимий жагою кривавої помсти, котру під час суду превсолюдно пообіцяв здійснити над донькою нашого славетного. На цьому місці генерал задоволено гмикнув і повів далі «славетного оберполіцмейстера санкт Петербурзької поліції, його високості генерала М.І. Гурчика». Славетний генерал відкинув подушку і суворо зиркнув на улюблене чадо. Що тепер робити? Догралося слідчого. Я так і знав. Котра година почулася з під знову натягнутої на голову подушки. Аристарх Поважно кивнув Лизаветі, зараз точно знадобиться пляшка з нашатирем. Так і сталося. Генерал схопився за серце і заковтав повітря. Що? Що? Яка година? Схопився і закружляв довкола ліжка немов поранений чукотський шаман. Кульгаючи направо, колись поранену в бою ногу. Тут смертю погрожують, а їй кохвій подавай. Він знову затрусив газетами над милою білявою голівкою, що нарешті визирнула зі свого сховища, і жалісно спостерігала за зворушливими рухами татуся. Казав же, попереджав, не лізь не в свої справи. Ач, бач. Унишпорки їй закортіло. Подвигів! Його погляд упав на стоси журналів і книжок, розсипаних довкола ліжка. З пересердя генерал розворушив їх ногами так, ніби бродив в осінньому лісі. «Що читаємо? Хіба це дівоче читання? Що тепер з тобою робити?» Набігавшись, і досхоч потоптавши небезпечно для дівочого виховання пресу, Матвій Іванович картинно зупинився посеред кімнати, по-наполеоновськи заклав праву руку за вилогу оксамитового турецького халата. Аристарх зітхнув із полегшенням. Добра ознака – нападу не буде. Генерал викинув у повітря ліву руку і театрально виголосив – до села, до тітоньки, у глушину, глобно. Чому не до Саратова? – визирнуло нарешті з-під мережі хабне сонне личко. Але генерал Гурчик уже повністю тримав себе в руках. Потяг за дві години спокійним голосом промовив він – усе. Жарти скінчилися. Він знову присів на край ліжка і був неабияк задоволений побачити нарешті дійсно схвильоване обличчя доньки. «Татусю!» – благально промовила вона. Генерал узяв її за руку, мимоволі милуючись виразом світлих очей, що так нагадували йому, давно померло дружину Поліну. «Не сперечатися, душе моя, – миролюбно промовив він, – Петька Шнур дійсно тобі погрожував. Ти в розслідування даремно втрутилася і на суді даремно свідчила. Не послухалась мене? От тепер і маємо. Але ж таточку, якби не я і Політ Вікентівич його б і досі шукав, «О, Господи! Можливо, і так. Але хіба це жіночі справи?» – тяжко зіхнув Матвій Іванович. «Заміж тобі треба? Негайно! Може, дурниці з голови вивітряться?»